So just a girl standing in front of a boy asking I have a dream, This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will- Ja, och ja, ni lyssnar på ja och ja. Ni är lite trött. Ja, det där var då ingen till. Du borde veta, det borde ni veta vid det här laget. Det är en frågesport med allmänbildning i centrum. Jag som pratar heter. Amanda Bergsjö. Jag tänkte jag skulle... Ja, jag heter Pernilla Lindmark. Ja, det är det final det. idag. Det är det jag kanske det är mina final som liksom på äh, ja, men ytterdelen av kroppen tänkte jag säga men det låter också konstigt. Mm, det gör det. Ja, nu var det fel. Mm, okay. Ja, det är härligt så här finaldags. Det är inte helt enkelt och äh, lättare blir det inte heller. Nej. Jag, jag tänkte jag, jag tänkte att vi har väldigt svåra frågor idag. Ja, jag tänker också det. Och sen så har vi ju klart de två finalisterna eh, i studion. En var sprang en på sista sekunden, vilket är mycket spännande. Det har till finalen, tänker jag. Och det är Katla Nelander. Hej, hej och välkommen. Hej. Hej. Hur, hur är det med dig idag? Du sprang hit och har ja. gjort något annat. Ja, nej. Jag har bara varit hemma hela förmiddagen och tänkt att jag hör alltid i världen. Och det hade jag... Nästan fast inte riktigt, Nej. tydligen. Ja, jag har satt och lagt upp massa möbler och ditten och datten på köp- flyttar? Ja. ja, nu ska jag ner till Skåne. 4,5 ja. år i Pite. Hur känns det? Det är en end of an era så att säga. Ja, typ, typ så känns det. Mm. Det är jätteblandat. Det är jättekul och läskigt och... Ledsamt och spännande Och fantastiskt och allt samtidigt ja. ja, men ner till Skåne Vill ju nästan alla, du vet ju Ja, precis, i södra värmen Ja, södra grader Den som ni hör skratta Är ju Victor Elinder Det sitter jag också här, knissar ja. till lite Du håller inte med mig men, Det var ju lite, Skåne ju lite utan taj. liksom, du kan ju åka en bit men, ja. Nej, men... Det blir landskapskampen det här ja, men helt, annat program, helt annat program Men du har ju haft julkonsert här idag Victor Hur ja. har det gått? Det har gått bra Jag fick satt både i kören och i orkestern Så jag sprang fram och tillbaka mellan låtarna Så du är väl uppvärmd då så att säga. Ja så kan man säga det det är så vi ser det. Men det är ju finalen som sagt och vad är det som gäller i finalen, Panilla? Ja, det är egentligen inga konstigheter. Det är precis som vi kör resten av säsongen. Ja. Men för den som inte vet så ska de få veta nu. Vi kommer att börja med en musikfråga för att därefter gå vidare till vem där. Och efter det så blir det nyhetsquiz där vi ska kontrollera våra tävlande hur de har hängt med i nyheterna under veckan. Och efter det så är det kategorier. Och i veckan så har vi blandat och vänder som våra kategorier. Lite klurigt kanske. Mm. Men eh, vi ska ju eh, börja med musikfrågan. Ja, det är exakt det vi ska göra. Eh, och jag ska sluta kolla på det där. Bra, ja, eh, eh, vi ska då spela ett litet intro till en låt ni ska gissa, både artisten och låt namnet Och sen så ställer vi två frågor efter. Eh, se, helt enkelt. Vi börjar med Låten, eh, Specialen. Viktor. Eh, st Stadius med Tommy ah, Yes, Lite av den här skolans eh, mm. signaturlåt. Jag tänkte det var roligt att avsluta med en sån. Eh, vi håller den som matta under tycker jag. Eh, ja, och då kommer frågorna här. Första, första frågan är när släpptes Låten Stadius? Viktor 1988. Mm, nej, inte korrekt. Katla vill du 1987. Inte det heller rätt nej. svar. Är det ju ändå året 95. Ja, men eh, andra frågan, Tommy och hans familj flyttade till Stock från Stockholm när Tommy var liten ner till Ronneby. I vilket län ligger Ronneby? Viktor? Viktor? Blekinge. Det är korrekt. Snyggt. Eh, ja, det var första omgången där av frågor. Jag tycker att vi kör en Liksom breather så att säga med veckans singel här på Pita FM. Mm. Restless Woman med One Man Short. Eh, veckans singel här på PTFM FM, 92.8 Radio. Ni lyssnar på Det borde du veta mitt uppe i finalen. Av säsong fem med Katla och Viktor är eh, att ett på mm. Vad är det som eh... väntar nu? Ja. ja, men det är ju vem det är. Och det är då det momentet som vi har klippt ihop en serie olika ljud som på något sätt ska gestalta en känd person. När de tävlande tror sig veta vem det är vi söker så ska de säga sitt namn i mikrofonen och skriva ner svaret på sin lapp. Om man då svarar inom 20 sekunder så får man tre poäng. Svarar man inom 40 sekunder då får man 2 poäng. Och efter de här 40 sekunderna då får man bara ett poäng för ett svar. Bara och bara, säger jag. Mm. Det är ändå ett poäng. Ja, Ett poäng, det är viktiga finalpoäng. Ja, det är det jag menar. Eh, ja, men då är alla på det klara. Yes. Viktor. Mm. du... Ja. <laughs> inte ut. <laughs> Men då frågar vi ju såklart, vem där? Nu ska vi se. Där. Don't mess with grandma. We wanted you to be the first to know that we ought to be wed. Catherine, we welcome you to our family with open hearts and open hearts. Thank you. I love your grandson very much and I'm honored to join the Windsor. Victor This week at Balmoral we have all been trying to help William and Harry come to terms with the devastating loss that they and the rest of us have suffered. No one who knew Diana will ever forget her. Queen Elizabeth you're the one that Ja, men där var då punkten vem där och Victor du hojtar ju till eh, först mm. Vad har du gissat på? Drottning Elisabeth II av Storbritannien Långt eh, svar, bra eh, Och Katla? Jag gissar på Prinsessa Diana. Vilket var rätt, Panilla? Ja, men det var Queen Elizabeth, The second eh, queen of England Exakt, mm. vad var det du knepte på? Jag blev ju började misstänka det där redan under nationalsången men, men jag satt också och funderade om det var Diana. Så jag mm. väntade lite. Ja, det var lite tricky när man hörde ja. Queen Elizabeth herself prata om eh, Diana innan hennes begravning. När hon gick bort. Eh, men annars, eh, ja, så det var ju bra att gissa att ändå Katla tycker jag. Ja. att det var ju inte helt, helt uppenbart. Ja, och det var ju lite klurigt där. Ja, det var lite klurigt mm. Men vi fick höra lite av Saturday Night Live när de gjorde inte när av skulle jag, Eller gör de när? Nej, de, de, de bara skojar Mm. Eh, av liksom, Kungafamiljen. Det var väldigt skojsigt. Eh, men vad är det som väntar i programmet eh, nu, Pernilla? Det är nyhetsquizset. Där det är dags att kontrollera hur de tävlarna har hängt med i nyheterna från veckan som har gått. Under en minut kommer Amanda att läsa upp de här nyheterna och de tävlarna ska avgöra om de är sanna eller falska. Mm. Eh, vi börjar då med Katla. Katla, är du redo? Yes. Då kör vi igång. Regeringen ger förslag på att återinföra skatteåterbäring redan vid jul nästa år. Sant. Falskt. Innan årsskiftet kommer den första svenska kvinnan att ensam ha nått Sydpolen via 110 mil på skidor. Sant. Sant. Ett gymnasium i Stockholm evakuerades efter att 250 personer har blivit akut magsjuka. Sant. Sant. Maria Montassarmi la ut en bild på Instagram där hon meddelade att hon inte kommer medverka i flera säsonger av Svenska hollywood Falsk. Falskt. En arg el i Dalarna har attackerat människor hela hösten. Älgen sköts sig i onsdags för att undvika skada. Sant. Sant. Enligt statistik från folkhälsomyndigheten snusar dubbelt så många kvinnor idag jämfört med för tio år sedan. Sant. Sant. GB-glas kommer till våren att presentera en ny isglas som ska fungera på samma sätt som energidryck. Sant. Falskt Fler stora bloggare bojkottar nu skinprodukter såsom skor och väskor för att stå upp mot djurplågeri. Sant. Falst. Man hade velat eh, tro det var. Ja, verkligen. <laughs> ja. eh, Viktor, det är din omgång. Känner du dig redo? Ja då. Då kör vi igång. Antalet tigrar har för första gången på 100 år blivit fler. Sedan 2012 har 700 nya tigerungar sett dagens ljus. Falskt Sant. En handskriven Harry Potter-bok skriven av J.K. Rowling- sade utsparktion för 4,3 miljoner kronor igår. Falskt. Sant. SC chock höjer tågbiljetterna inför jul. Priserna kommer att stiga med 22 för hela landets resa under julhelgen. Falskt. Falskt. Barnkanalen satsar nu på nya säsonger av Pokémon- för att få fler unga tittare. Falskt. Falskt. En ny sorts spindel har blivit upptäckt. Artens namn, ins namn inspirerades av Harry Potter- och det döds till- är Det Erivovixa Gryffindori Sant, sant. Marinbiologer varnar för att flera fiskarter kommer att ut om inte fångandet av akvariefiskar stoppas Sant Falskt SF Bio stänger filmstaden Skandinavia under en veckans tid Anledningen är aku akustikplattor som kan falla ner från taket Sant sant. Luleås isbana tar plats i Hollens program Programledarna ska i programmet åka 20 mil med skridskor inom 10 timmar Falskt Sant Ja. Oj, oj. Ja, ja men, det händer äh, saker och ting i lulio äh, titt om tätt. Vi ska äh, lyssna på en fin fin låt här kommer vi alldeles strax tillbaka. Mm. People help the people med birdie och det var ju en låt som vi fick höra live när vi sände musikhjälpen som PITFM sände ju musikhjälpen denna veckan, två dagar och då var det ett liveonträdande från Evelina Kyrk och hennes bandmedlemmar Jättekusigt. ska säga jättetjusigt, jättemånga fina minnen kommer vara med den låten nu men vi är ju mitt uppe i en Borde veta finalen. nu ska jag sluta chabba om musikhjälpen här, Panilla hur står det till med poäng Alltså jag kan bara säga att så här, det är superjämnt. Nu gäller det att ta ifrån tårna. Det är nämligen så att Katla, du har fem poäng. Och Viktor, du har åtta. Vad som helst, precis vad som helst kan hända just nu. men, vi har ju fortfarande programpunkter kvar. Och nästa är ju kategorier. Vad gäller under dem? Ja, idag så är de två lottade kategorierna blandat och vem där. Och vi körde nyss vem där, så det kommer bli en liten twist på det. Mm -hmm. eh, under kategorierna så gäller det att säga sitt namn så fort man kan svaret. Och svarar man fel, då går helt enkelt chansen över till motståndaren. Ja, det är alldeles rätt. Mm. Eh, vi inleder med kategorin blandat och det innebär ju då att vi har tagit frågor från kategorier som har vi har haft i den här säsongen mm. som vi naturligtvis inte har frågat redan såklart, så att ni inte känner yeah! eh, och, eh, Men det som står kvar är att vi har en ljudfråga inför varje kategori och jag tycker att vi kör igång med ljudfrågan för kategorin blandat Är ni redo? Ja. ja. Då kör vi igång let there be peace for all the sun shall never set on so glorious a human achievement let freedom reign i thank you vi hörde där såklart Nelson Mandela och eh, 90-talet inleddes med att Nelson Mandela frigavs efter 27 år i fängelse i Sydafrika. Vad heter ön där han satt på under större delen av sin fängelsetid? Viktor, Robin Island. Det är korrekt. Mikael Reutersvärd och Oskar Kilborg blev 90-talets eh, första svenskar som lyckas. Ja, vadå? Viktor, eh, åka till Nordpolen, eller hur? Inte det, vi söker. Katla? Bestiga Mount Everest. Det är korrekt. Sagan om den lilla lilla gumman har skrivits av en av Sveriges mest kända och tidiga barnboksförfattare. Av vem? Katla? Katla? Elsa Besko. Det är korrekt. Hur många gånger har Melodifestivalen arrangerats i Norrbotten? Ja, mm. är det? Det är två gånger, både i Lule och i Kiruna. Varför heter Ekot just Ekot? –alltså Radio -ekot mm. Nej, det inte För att det var de enda som fick upprepa TTS nyheter först. Vad heter Sveriges radios vd? Det är en radiofråga här. här. Står vi Nej. här och smilar. Det är Silla Bänkö. Vad, vad heter den första svenska personen att åka till rymden? –Viktor Christer Fuglesang. –Det är korrekt. Vi röstar till riksdagens platser, men vilka två andra demokratiska områden röstar vi till? Katla, eh, kommunfullmäktige och landstinget. Det är korrekt. Från vilket land kommer skaparen av Skype? Viktor, Sverige. Det är korrekt. Piper Chapman heter huvudkaraktären i denna komedi-drama från Netflix som uppspelas på ett fängelse. Katla, Orange is the New Black. Det är korrekt. Vad heter sjukhuset i Scrubs där JD och Turk? Viktor, mm? Sacred Heart. Det är korrekt. Hur många centimeters hög eller böj får du som högst ha på en inbaddesklubbas blad? Viktor. Viktor. Fem. Mm, inte korrekt. Katla, tre. Det är korrekt. Snyggt, eh, det visste du antagligen. Det var ingen giss. Ja, nej, men gudja. ja. ja Absolut. Ja, sånt vet man ju bara. Aja. Ja. Vi kör direkt igång med nästa fråga, och där har vi också en ljudfråga. Det är ju fråga vem där och vi ska fråga om en fråga om varje vem där person vi har haft genom den här säsongen. Mm. Och då är det en ljudfråga vi börjar med först, så Spetsörnen. Det finns ett par, tre, fyra elever här nu som har gått omkring i skolan och faktiskt uppmanat vissa elever till att skolka. Vi, vi kan alltså tala om att vissa elever här på skolan pratar om skolkvarsel, jag har haft ett möte och gjort klart situationen. Ja, det hörde vi Karl Bildt när han var ung. Och Carl Bildt var ju statsminister i Sverige under perioden 1991 till 1994. Vem var hans efterträdare? Viktor. Viktor. Nej, nej, vänta. Jag säger en person. Det är inte det vi söker. Katla? Uh, Reinhardt. Uh, gud, vad heter han Fredrik Reinhardt? Det är inte det. fel. Rätt svar är Ingvar Karlsson. Världsrekordet i sjukkamp innehas av amerikanen Jackie Joyner- –på 7291 poäng, vilket de satte vid OS i Seoul 1988. Europarekordet är på 7032 poäng, men innehålls av vem? Victor Viktor. Carolina Clift. Det är korrekt. Edvard Blum är en svensk känd man– –som gott ägnar sig åt mat i alla dess former –och jobbar på Centrum för näringslivshistoria. Men vad hette den föreningen innan den bytte namn 2005? Alltså Centrum för näringslivshistoria. Var har du bytt från? Nej, är det mm. Föreningen Stockholms Företagsminnen. Vilken utmärkelse fick Victoria Silvstedt 1997 i en viss härtidning? Katla. Katla. Sveriges sexigaste kvinna. Inte det vi söker. Nej. Victor? Nej, jag vet inte. Hon var Playmate of the Year i Playboy. Vem spelade Whitney Houston mot i filmen The Bodyguard? Katla. Katla. Kevin Costner. Det är rätt. Utöver att vara musikproducent och sångare så har Alexander Bard även ett annat yrke. Yrke förlåt. <laughs> Vilket? Katla? Detta? Poet. Inte det vi söker. Nej, jag vet inte. Ett, Han är psykoanalytiker. Vem var det som gav Leif-Erik Loket sitt smeknamn Loket? Mm, nej, inte det. var Ingvar Oldsberg som var hans gamla sportreporterkollega. Vilket år belönades eh, Kajsa med stora grabbars och tjejhållsmärke? Kattla. Katla. 2001. Inte det årtal vi söker. Eh, 1995. Så nära. Svaret är 1998. Jajamän. vi ska räkna ihop poängen här i finalen för det borde du veta. Ooh. Uh. Min love, eh, Beyoncé med JC z som vi hör här bakgrunden så vi får tyvärr tysta ner ett ögonblick. Eh, vi har, ni lyssnar på Det borde veta vetas, final. Här min gisternes eh, var spännande det har varit. Ja, eller vad säger du, den här säsongen har gått i ett nafs. Ja, vi har, har den. Jag blir nästan eh. lite tårig då att tänka på det. Ja. Jag, ja, jag också. Men jag är supertrött och gick det, för jag, mina ögon Nej, jag um, Nu, är det någonting som ni känner att ni har både vetat uh, i dagens program, Katla och Victor? Sådant spontant. Det var ju exceptionellt svåra frågor. Men det är ju finalen Victor. Ja, ja. Ja. Men, ja, men jag tycker man kan komma undan med att inte kunna svaret på alla dem faktiskt. <laughs> <laughs> ja, uh, Katla känner du likadant eller...? men den första nyhetsfrågan jag fick insåg jag när jag tänkte efter vad ni hade sagt en gång till att det var ju redan välklart att den var falsk och så ja, sa jag sen. att regeringen ger förslag på att återinföra skatteåterbäringen vid jul mm. ja jag insåg när jag hade när men jag det är så här, tänkt, så här efter en gång till vad jag hör vad de mm. vi får äh, avslöja vem du har vunnit ja och hur spännande och tajt vart inte den här finalen om man där Ska jag, hur länge hur vill du att jag ska dra ut på det? Jag vill säga nu. Nu. Okej. Okay. Säsong fem. Årets vinnare är... Victor Linne! Just det, just det, just det, just det. Yay! <här> <här> Grattis Victor, du är vinnaren för säsong fem. Det borde du veta. Det får du säga som julklapp till din familj i helgen. Mm. Tänkte jag, I jul. Ja, det är så gott. God jul allihopa. God jul.